Əlhəmdülillə Hüca Rəbbimiz bu gözəl günü də bizə nəsib etdi ki, biz yenə də bu otağı yığışıb Hüca Rəbbimizin kitabı olan Quran-ı kərimi yenə də yad edirik. Və bu gözəl və böyük bir neymətdir dərk edənlər üçün, ağıl sahiblər üçün. Ona görə Hüca Rəbbimiz quran kərimdə buyurur, və xatır. Fə inə zikra müminin. Xatırlat, xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Və ve biz də xatırladırıq və insanlara bəyan edirik bacardığımız qədər ki, Allahın kitabına möhkəm yapışsınlar. Və peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallamın dedi bu hədisi: "Xeyrüküm men təəlləməl Qur'an və Ümmətimin ən xeyirli insanları Qurani kərimi öyrənən və onu öyrədənlərdir. Və yenə də həm də olsun Allaha ki, bu neyməti və bu fürsəti bu gün bizə nəsib etdi. Və Allah subhanə və tealədən arzulayaq ki, dua edək Allah subhanə və tealə bu savabı bizə qiyamət günü inşallah hansı ki, o gün ki, yəvmələ yənfə uməlun vələ bənun nə insana onun malı, nə onun var dövləti, nə uşaqları, heç nəyə kömək etməyəcək. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim, yalnız Allahın yanına salamat, gözəl, imanlı bir qəblə gələnlərdən başqa. Və Allahdan dua edək ki, Allah subhanə və teala bizim bu əməlimizi qiyamət günü həmin o gün, çətin gündə bizə xeyr əməl kimi göstərsin, və bizi inşallah cənnət təhlindən etsin. O cünkü bütün insanlar bir söz deyər. Necə ucə Rabbimiz buyurur, qalə rabbir gi'un, ey rəbbimiz, bizi təzdən bu dünyaya qaytar. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪يمَا تَرَقْتِ Tərk etdiyimiz salih əməlləri təzdən bərpa edərdi. O cün hər bir insan, Bu dünyada qıldığı iki ürükətin həssətini çəkəcək və deyəcək ki, çəş mən çoxlu namaz qılardım, çəş mən çoxlu Quran oxuyardım, çəş mən çoxlu Allaha zikr edərdim və Allahın dininə möhkəm bir şəkildə yapışardım. Oca Rabbimiz buyurur, kəllə, amma xeyr, sizin dediyiniz bu sözlər boş sözlərdir. İnnəhə kəlimətun huvə qailuhə. Sizin dediyiniz bu sözlər heç bir fayda olmayan bir sözlərdir. Artıq nə etmişsizsə, onun üzərində də haqq hesab olunacaqsınız. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm hər zaman ümmətini öz nəfsini haqq hesaba çəkməyi əmr etmişdir. Həmçin, Uca Rəbbimiz də Qur'an-ı Kerimdə qadı əfləhə mən zəkkəhə və qadı xabə mən dəssəhə nəfsini təmizləyənlər Özünü hesaba çəkənlər, özünü, özünə sual verənlər, mən bu gün nə etdim, mən bu bir il ərzində nə etdim, on dənə surə əzbər bilirdim, bir ildən sonra yenə de on dənə surə əzbər bilirəm, yoxsa çox bilirəm, və ya on dənə bilirdim, indiyisə beşini bilirəm, beşini unutmuşam. Məhz oca Rəbbimiz qurayn insanı nəfsini təmizləməyə çağırır. Qad-ı əfləhə mən zəkkəhə, nəfsini təmizləyənlər, özlərinə sual verənlər, özlərini suala çəkənlər nicad tapdı. Və qad-ı də səhə və nəfsinə sual verməyənlər, nəfsini tərbiyələndirməyənlər isə xa səhə artıq ziyana uğradı. Və ona görə hak hesab olunmamışdan əvvəl nəfsini hak hesaba çək. Hak hesab olunmamışdan əvvəl nəfsini hak hesaba çək. Və elhamdülillah biz inşallah bu gündən başlayaraq hər dərs həm təcvid əhkamlarını götürəcək, müəyyən bir təcvid hökmünü öyrənəcək, izah olunacaq və onunla bərabər inşallah yavaş-yavaş Quran-ı kərimi açıb, quran kərimdə olan surələri hamılıqla bir yerdə oxuyub, izah etməyə çalışacaq, inşallah. Düzgün oxunuş formaları, düzgün olmayan oxunuş formaları, həriflərin oxşarlığını, Təcvid əhkəmlarını və düzdür, birinci, ikinci və üçüncü dərslər müəyyən bir terminlər çətin olacaq və bəziləri çox çəkinlik çəkəcək. Amma bu müəyyən bir vaxt davam etdikcə, müəyyən bir vaxt keçdiyidən sonra artıq bu terminlər sizin üçün çox bir hasan bir şəkildə, yəni bunu başa düşüb qavrayacaqsınız, inşallah. Və inşallah mən bugün sizə əhkəmul istiadə istəhadənin növlərindən istəhadəni başa salmaq istəyirəm istəhadə əudu billəhi minəşşeytanirracim deməkdir əudu billəhi minəşşeytani ərracim və istəhadənin hükmü ümumən qarı quran-ı kərim oxuyarkən istəhadəni deməsinin hükmləri var yəni vacibdir müstehebdir. Ve ona göre alimler istihad ede iki kisme bölünübler. Birinci kisim cumhur alimler, çokluğu alimler deyirler ki müstehebdir. Yani, Müslüman Kur'an-ı Kerim okuyarken eûzu billahi mineşşeytanirracim demesi müstehebdir. Bu kimdir? Cumhurdur. Çokluğu alimler, ekser alimler mes deyirler ki Hüva alə nədəb Nədəb yəni müstəhəbdir Və Hüce Rəbbimizin Nəhl surəsində 98-ci ayəsində dediyi Fəstəiz billahi minəşşeytanirracim Lənətdənmiş qovulmuş şeytandan Allaha sığın Ayəsini isə Onlar müstəhəbliyə götürüblər Və deyiblər ki Əgər qari Əudu billahi minəşşeytanirracim Deməsə günah qazanmır. Və bu birinci rəydir, birinci fikirdir. İkinci rəy bəzi alimlərdir ki, Qur'an və qirayət alimlərdir. Əudu billəhi minəşşeytanirracim sözünü vacibliyə aparıblar və deyiblər ki, hər bir müsəlman, hər bir qari Qur'an-ı kərimi oxuyarkən Əudu billəhi minəşşeytanirracim deməsi vacibdir. Və səhidəy odur ki, Yaxşı olar ki, gözəl olar ki, qari, Quran-ı kərimi oxuyarkən, ədəblərdən də biri əudu billahi minəşşeytanın racim deməsidir. Amma tərk etsə, günah deyil, inşallah. Amma deməsi daha gözəldir. Və biz keçən dəstərimizdə xatırlattıq ki, insan əudu billahi minəşşeytanın racim dedikdə mənasını dərk eləməkdir. Mənasını anlandıq. E'uzubillahi minash-şeytanir-racim. Lanetəmish. Allah'ın qəzəbinə düşər olmuş şeytandan Allahım sənə sığınıram. Yəni bu da ona kömək edəcək ki, Qurani-Kərim oxuyarkən fikirləri yayılmasın. Əgər Qurani-Kərimi oxumağa başlayarsa Baxırsan, şeytan vəsvəsə verir. İş haqqında, alə haqqında, övlad haqqında və səni var gücü ilə yayındırmağa çalışır və bu da onun işidir. Əuğlu billəh minəşşeytan rəcim. Və ona qədər Qurayn-i kərmə baxsaz, şeytan Qurayn-i kərmədə Rəbbimizə söz verdi. Söz verdi ki, mən onları şəxsəndir sənin düz yolundan çıxardacam. İllə ibadəkə minhumul muxlasin Yalnız ixlaslı qullarından başqa. ixlaslı qullar o deməkdir ki, yalnız əməli Allah üçün etmək və Qurani kərmə oxuyarkən və ya əməl edərkən Allah üçün çalışmalıdır. Və bu əzəməti anlamalıdır. İnsan Quranın qabağına oturarkən Quranı açdığı halda bilməlidir ki, kimin kitabını oxuyur. Yellərin və göylərin sahibinin kitabını oxuyur. İnsan Fatihə surəsini dedikdə anlamalıdır. Kimin sözlərini deyir? Uca Rəbbimizin sözlərini deyir. Və o surələri, o ayələri oxuduğu zaman bacardığı qədər dərk etməlidir. Əgər ərəb dinlə bilirsə, gözəl, əgər ərəb dinlə bilmirsə, tərcümələrdən istifadə edərək mənaları dərk etməyə çalışmalıdır. Və bu mənaları dərk etdikdə artıq gəlbi yumuşalır və imanı qalxır. Çünki Ücə Rəbbimiz buyurur, İn nəməl müminunəl-ləziyinə izə vukirəlləhu və cilət qulubuhum Möminlər o kəsdərdir ki, Allah və onun ayələri, Allahın ayətləri On ömürlərin yanında zikr olunduğu halda onlara değildiyi halda vacilet kulubuhum qəlbləri tirtir əsər və iza tuliyat alehim ayatu Allahın ayələri onlara oxunduğu zaman tazadethum imana və ala rabbihim yetavekkelun imanları qalxar və Allah'a təvəkkül ederler. imanları qalxar demeli, əgər Ayəni oxuduğun zaman, ayənin mənasını başa düşürsənsə, imanın da qalxar. Və biz keçən dəstərimizdə qeyd etdik ki, ədəblərdəndir ki, cəhənnəm ayətləri gəldiyi halda, əzab ayətləri gəldiyi halda Allaha sığınmaq lazımdır. Hətta qirayəti kəsib tövbə də etmək olar. Hətta qirayəti kəsib əlləri Allaha tərəf qaldırıb, ey Rəbbim, məni bağışda... Ey Rabbim məni cəhənnəm əhli etmə. Ey Rabbim mənə cəhənnəm əzabını daddırma deyə dua etməyin caizdir. Cənnət ayətləri gəldiyi halda isə mömin sevinməlidir, fərəhlənməlidir və Allahdan cənnəti və cənnətin dərəcələrini arzuma arzu etməlidir, arzulamalıdır. Və dedi ki, istiaza istiaza hansı ki, əudu billəhi minəşşeytanirracim hükmü alimlər iki qismə bölür. Onların bəziləri deyirlər ki, əudu billəhi minəşşeytanirracim demək vacibdir. İkinci qism isə, əudu billəhi minəşşeytanirracim dedikdə, deyirlər ki, müstəhəbdir. Yəni, əgər qari, əudu billəhi minəşşeytanirracimi tərk etsə, Günah qazanmaz. Və biz ümumi bir fikir dedik ki, inşallah, müsəlman, qari, Quran kəlmə oxuyarkən Əudu billəhi minəşşeytan rəcim deməsi yaxşıdır və gözəldir. Təhlük eləsə günahdır. Əudu billəhi minəşşeytan rəcimin bir neçə deyiliş forması var. Bunlar sünnətdə gəlib. Ən məhşuru, ən məhşur olanı necə uca Rəbbimiz buyurur Fə əvə qaraqtəl Qur'anə Fe stə'iz billahi minəş şeytanir rəcim. Qurani-Kərimi oxumağa başlayarkən Allah'a sığın, şeytandan Allah'a sığın. Və bu ə'udü billahi minəş şeytanir rəcimin bir neçə cür deyiləşi var. Bunlardan ən məşhuru ə'udü billahi minəş şeytanir rəcim deməkdir. İkinci forması اَعُولُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَسْسَمِيعَ الْعَلِيمِ Allah'ın iki dənə sifəti və adı olan eşitməy və bilməy sifətini həmin bu istəazəyə qoymaqla اَعُولُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ <Sessizlik> deməsi də de caizdir, icazəlidir. Onlar bu cür deməyib. 3-cü forması: Əuzu billahi minəşşeytanir-racim min hemzihi və nəfxihi və nəfti. Əuzubillahi minəşşeytanir-racim min hemzihi və nəfxihi və nəfti. Tərcüməsi isə yenə də şeytan Allah Allah'a həmin lənətlənmiş şeytanın əməllərindən, vəsfəsələrindən, fikirlərindən Allaha sığınmaqdır. Bu üçüncü cü formadır. Və dördüncü formaysa, forma isə: Əuzü billahi səmîil alîm minəş şeytânir rəcîm min həmzihi və Sonuncu forma: Əuzü billahi səmîil alîm minəş şeytânir rəcîm min həmzihi və nəfthihi Amma onların içində ən məhşuru, ən məhşur forma, ən məhşur deyiliş qaydası və İslam ümmətində ümməti Muhammed s.a.v.də məhşur olan forma Əudhu billəhi minəşşeytanı racim deməsidir. Və istiadənin bəzi yerləri var ki, bunlar bəlk səslə oxunur, yəni bu Əudhu billəhi minəşşeytanı racim bəzi yerlərdə uca səslə Və bəzi yerlərdə isə insan öz daxilində oxuyur. Əuzu billəhi minəşşəyitən Və ya əuzu billəhi minəşşəyitən Və alimlər də bu məsələləri də qeyd ediblər və bunlar müstəhəbdir. Yəni, bunlara əməl etmək mütləq bir şəkildə vacib deyil, amma gözəldir. Birinci, bərk deyilən yerlər, yəni səslə deyilən yerlər bir insana Qur'an-ı kərimi öyrədərkən bir insana tutaq ki, Qur'an-ı hər hansı bir ayəti öyrədirsən o zaman bəyənilir ki اعوذ بالله من الشيطان Bismillahir بسم الله الرحمن الرحيم uca səslə deməli buna dillər في مقام التعلم kiməsə Quran-ı kəlmə öyrətdiyin zaman və ya hər hansı bir surəni oxutturduğun zaman yəni şədd deyək məsələn Quran-ı kəlmə öyrəkdəsə xeyr ki məsə hər hansı bir surəni oxutturursansa müstəhəbdir ki, gözərdir ki yaxşıdır ki əuzubilləh binəşşeytan racimi səsli bir şəkildə deyəsən həm sən eşidəsən, həm də önündəki ikinci yer fil məhəfil lazim məclislərdə tutsa hər hansı bir dini məclisdir, hər hansı bir e, bir dərsdir, dərs va vaxtı məsələn müstəhəbdir ki, dərs zamanı əuzubillahi minəşeytan rəcim səsli bir şəkildə deilsin və bu da müstəhəbdir. 3-cü zaman, üçüncü cü vaxt en وسط i cəmaətin هو kənə huvəl mubtədi bil في və yüstəhəbbül 3 hələt. Üçüncü həl isə, ən yəkûna vəsat-i cəmaətin və kənə huvəl bil qiraə. Cəmaətin arasında ol olan zaman, və bu da hemçinin təs vəqtə, hər hansı bir məclis vəqtə, Əqiq vaxtı, yığıncaq vaxtı, kimsə hər hansı bir e, surə oxumaq istəyərkən, hər hansı bir ayəti demək istəyərkən, müstəhəbdir ki, həmin vaxtı Əuqübilləhi minəşşeytanın racim kəlməsini uca səslə səsli bir şəkildə tələfüz etsin. Deməli, bir daha təkrarlayıram. Üç vaxt, üç halımızda Əużu billahi minəş-şeytani kəlməsi səslə deyilməsi müstəhəbdir. Birinci, Fəy məqam-ı və ya Quran-ı Kərim kiməsə öyrədirsizsə və ya özünüz öyrən özünüz tələbəsizsə, özünüz Quran-ı Kərim dərslərinə gedirsinizsə və Quran-ı Kərimi müəllimin qabağında oxuyursunuzsa müstəhəbdir ki, əużu billahi minəş bir şəkildə tələffüz olsun. İkinci yer fil məhafil dini məclislərdə, məclislərdə Quran-ı kərimi oxuyarkən müstəhəbdir ki, yenə də səsli bir şəkildə ox oxunsun. Üçüncü, cəmatın arasında hər hansı bir e, belə deyək, də, dini bir söhbət olduğu halda e, müstəhəbdir ki, yenə də Əulübilləh neşəqdan racim səsli bir şəkildə tələffüz olunsun. Və bəzi hallarda isə müstəhəbdir ki, istiadə, yəni istiadə dedikdə, de, əudhu billəhimineşşeytan racim nəzərdə tutulur, gizli halda deyilsin. Onlardan ən əsası namazda. Ümumən bilirsiniz ki, müsəlman namaz qılarkən kılar, əudhu billəhimineşşeytan racimi gizli formada deyir. Əudhu billəhimineşşeytan racimi səsli bir şəkildə demir və bu daha düzgündür. İkinci hal Fil qirayəti al infirad Tək olduğun halda Tək olduğun halda Heç kim yoxdur Oturmursam, quran-kərim oxumaq istəyirsən Və müstəhəbdir ki, burada da Yaxşı olar ki Əuğlu billəhim neşeytan racimi Gizli bir halda deyəsən Əuğlu billəhim neşeytan Sonra isə qirayəti Səsli bir şəkildə və ya necə oxursansa O formada da davam edə bilərsən Amma Yəni, bir insan, bir qarib, əgər istihadəni yüksək bir səslə desə, heç bir problem yoxdur. Üçüncü hal, ən yəkuna vasatı cəmaətin və leysə huvəl-mübtədi bir qırağa. Hər hansı bir məclisdə olsun, ilm məclisində olsun və artıq ondan əvvəl ayətlər oxunub və məclis çoxdan başlanıb Və bu zaman müstəhəbdir ki, məclisin ortasında və ya dərsin ortasında əgər ayətlərdən istifadə edirsə, məsələn, hər hansı bir İslami dərsdirsə, İslami dərsdə ayətlərdən istifadə edirsə, müstəhəbdir ki, bu zaman Əroldu Billəhimdə Şehtana racimi gizli bir şəkildə deyib, sonra isə ayəni səsli bir, uca bir şəkildə tələffüz etməsi daha düzgün olar. Burada bir fayda var, bir qeyd var. Əgər qarib Quran oxuyan, Quran oxuyarkən hər hansı bir üzüllü bir səbəbdən qiraətini dayandırarsa, əşqırarsa və ya öz kürərsə, bu zaman əudu billəhi minəşşeytanirracim deməsi vacib deyil. Bu zaman əudu billəhi minəşşeytanirracim deməsi vacib deyil. Bir daha təkrarlayıram. Əgər qarib Quran oxumağa başlayarsa Quran oxumağa başlayarsa və Quran oxuduğu halda hər hansı bir üzürlə rastlaşarsa, askırarsa, özgürərsə bu zaman ə'udu billəhi minəşşeytanirracim deməsi vacib deyil. şərt deyil. Yəni, mə məsələn, Elhamdülillahi Rabbil alemin İnsan askırdı, özkürdü, şəhd deyil ki Euzubillahimineşşeytanirracim, arrahmânirrahim demesi şəhd deyil. Deməli. Elhamdülillahi Rabbil alemin Askırdığın zaman, özkürdüğün zaman, her hansı bir üzürlə e, rast geldiğin zaman İstihada demeden, demeden kirayəti devam ettirirsen. Amma, amma, qarib, Quran oxuyarkən, Quran-ı kərimdən başqa hər hansı bir söhbətə və ya salama cavab verərsə və ya hər hansı bir söhbətə başı qatışarsa, Quran-ı kərim məntiqindən çıxıb, çıxıb başqa bir söhbət edərsə, bu zaman istiavə etməsi mütləqdir. Məsələn, Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Qar oxudu və birdən nə səzənk gəldi telefonma. Və ya kimsə salam verdi və ve o da və alaykumussalam deyərək cavab verdi. Bu zaman qiraət alimləri deyirlər ki, təzədən əuzu billahi minəş şeytanir rəcim deyib qaldığı yerdən qiraətini davam etdirmədir. Bir daha təkrarlayıram. Əgər qari Quran oxuyarkən hər hansı bir adi bir üzürlərlə rast gələrsə başına askırmaq, özkürməyə, bu zaman ə'uğlu billəhimineşşeytan racim deməsi vacib deyil. Əgər qari Quran oxuyarkən quran kərim məntiqindən, quran kərim kəlamından qırağa çıxarsa, başqa söhbət eləyərsə, telefonla zəng gələrsə, ona salam verilərsə, salamı qaytararsa, bu zaman əudu billəh minə şeytan deməsi mütləq bir şəkildə yaxşıdır və gözəldir. Yəqin ki, bu, aydındır. İndi isə biz Bismillah haqqında danışmaqsız. Bismillah. Buna deyirlər bəsmələ. Bismillah. Bil Bilirik ki, biz Qurayn kəramı oxuyarkən Ta'awuz billahi racim dediğinden sonra Bismillahir-rahmanir-rahim söyləyirəm. Və namaz qılarkən və bunun adı bəsmlədir, bəsmlə. Qısa forması. Və alimlər bismillahin hökmü haqqında qiraətəmlər danışıblar. Bəzi qiraətlərdə Bismillah demək mütləqdir, bəzi qiraətlərdə isə ümumən Bismillah yoxdur. Bu nə deməkdir? Məsələn, Həmzə qiraətində ümumən Bismillah rəvayət olunmayıb. Yəni qarı Quran oxuyarkən "Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim, elhamdülillahi rəbbil-aləmin, deyir və Bismillahı tələffüz etmir. Amma Hafs an-asim qirayəti yəni bizim bugünkü vaxtımızda əlimizdə olan quran kərim haf-sanasim qirayətinə görə yazılıb və oxunur bildiyimiz kimi Quran-ı kərimin 10 qirayəti var neçə qirayəti var? 10 bəclədirlər Quran-ı kərimin 7 qirayəti var və Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Quran ı kərim 7 hərf üzərində nazlı olur. 7 hərf 7 qirayət anlamına gəlmir, 7 ləhcə anlamına gəlir və bu hərf qirayətlər deyil. Qurayn-ı kərimin 10 dənə müxtəlif qirayəti var, oxunuş forması var və bunlar da 2 qismə bölünür. Kiçik 10 qirayətlər, böyük 10 qirayətlər. Və hər bir on də on qirayət yəni on dənə alim Və hər bir on dənə alimin də iki dənə tələbəsi var Yəni belə hamısını bir yerdə götürsən, 20 qirayət var, 20 oxunuş var Məsələn, tutaq ki, ən məşhur qirayətləri Fatihə surəsində deyim, oxuyum, sizə baxın Elhamdülillahi rabbil alamin. Bütün alimlər, bütün qiraətçilər peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallamla bunu rivayet edərkən Hamsı ittifaq ediblər. Şüburda heç bir e, belə belə deyə heç bir dəyişiklik Və qiraətlər Allah tərəfindən nazil olub və nəna mana, mənanı tamamladığı üçündür. Er-Rahmanir Rahim problem yoxdur. Maliki yevmiddin Mäliki Yevmiddin Bir giraatte Kiyamet gününün sahibi diye Allah Teala müraciət edir. Mäliki Yevmiddin O biri giraatte ise Mäliki Yevmiddin bütün her şeyin sahibi bütün her bir şeyin malik olanı İnsanların cinlerin planetlerin, semanın göğün, yerin sahibi Mälik. Ona göre biz Nəhz suresində oxuyarkən deyirik Qul ə'udu bi Rabbin nəs Qul ə'udu bi Rabbin nəs deyirik insanların Rəbbinə sığınıram Məlikin nəs İnsanların sahibinə demirik Məlikin nəs. Deyirik, Məlikin nəs Bütün insanların sahiblərinə və bu qirayətlər bir-birini tamamlayır və bu qirayətlər də ləhçələrdir Ələb ləhçələri Fə oca rəbbimiz burur və laqad yessərnəl Qur'anə lizikr fehal min muddəkir biz bu Qur'anı yaddaşlar üçün hasan dediyi oxuyan varmı və siz bilirsiniz ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın vaxtında müxtəlif ərəb qəbilələri var idi. Və siz indiki vaxtımızda ərəblərə baxasız görəcəksiniz ki ləhcələri bir-birindən fərqlənir. Bəziləri eynilə danışır Bəziləri ə hərfi ilə, bəziləri a hərfi ilə və qurayn kərim nazil olanda Allah subhanə və teala bu Qurayn-ı kərimi müxtəlif ərəb ləhkələrində də nazil etdi ki, heç bir qəbilə deyə bilməsin ki, biz Qurayn-ı kərimi oxuya bilmirik, çünki bu bizim ləhcədə deyil. Məsələn, bəzi ərəb qəblələri, ə, qəblələri aleyhin sözünə necə Qur'an-ı kəmdə deyir, اِيَّاكَ نَعْبُضُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينِ اِهْدِنَا صِرَاطًا وَمُسْتَق۪يمِ صِرَاطًا لَذ۪ينَ اَنَعَمْتَ عَلَيْهِم Aleyhim, aleyhim sözünə, bəzi ge geblelər aleyhum deyidirlər, aleyhum. Onların lehçesi buydu, danışığı buydu. Aleyhim yok, aleyhum deyidirlər. Bəzi isə ise, aleyhimu deyidirlər, və ona göre girayetlərə baksan, Sıraqan lezine enamta aleyhim gəyri l-məqdûb Sıraqan lezine enamta aleyhim gəyri l-məqdûb Sıraqan lezine enamta aleyhimu gəyri l-məqdûb Fe bu lehçelere göre değişir Değişir ki hiçbir kabile iddia ki Rəbbimiz Qurani-Kərimi bizim ləhcədə endirmədi, göndərmədi və beləliklə qiraətlər yarandı, qiraət elmi yarandı. Və sonra isə müəyyən bir alimlər çıxdı, İmam Şaṭibi kimi, İmam Cəzəri kimi böyük İslam alimləri qiraətənləri və bu qiraətləri bir yerə yığıb elm halına sal saldı. Və bu dəlildir ki Quran-ı kərimi oxumaq mütləq bir şəkildə lazımdır, üzür yoxdur. Uca Rəbbimiz bütün ləhçələrdə indirdi. Bütün ləhçələrdə indirdi ki, heç bir qəbilə qiyamət günü gəlib deməsin ki, ey Rəbbimiz, biz Quran-ı kərimi bizim ləhçədə deyildi, anlaya bilmirdik. Halbuki Allah əsbana buyurur, وَلَا قَضِ يَسَّرْنَ الْقُرْآنِ Biz Qur'anı hasanlaşdırdıq. Li zikri fe hal min muddekir. Oxuyan varmı? Dərk eləyən varmı? Marağlanan varmı? Subhanallah. Subhanallah. Fə bu uca Rəbbimizin istəyidir. Uca Rəbbimiz bizdən Qurani Kərimi, Qurani Kərimdən yapışmamızı, onu oxumamızı, onu oxumağı, ondan istifadə etməyi İstəyir. Dərk edənlər dərk etdi. Anlayanlar anladı. Vay olsun anlamayanların halına. Vay olsun bunu bilib başa düşüb anlamaq istəməyənlərin halına. Və beləliklə qiraət elmi ortaya gəldi. Qiraətlər ortaya gəldi. Və əlhəmdülillə, elm tələbələri Başladılar bu qirayətləri öyrənməyə və ərəb ləhcələrini öyrənməyə və bu da ən şərəfli elmlərdəndir, ən gözəl elmlərdəndir. Dediyim kimi, Qurayn-ı Kerim-i biz, bizim insanlar çox qısa bir şəkildə, qısa bir məhfumla başa düşürlər. Elə birlər ki, Qurayn-ı Kerim Yasin surəsindən ibarət olan bir kitabdır. Ölü ölərkən Yasin və Qur'an-ı Həkim oxudu, bastırdı, bunlar da Qurayn-ı Kerimli işini qutardı xeyr. Qur'an-ı Kerim, Allah Subhanehu ve Teala Qur'an-ı Kerimi bütün Ərəb ləhçələrində indirdi ki, Ey Ərəblər, ey insanlar, ey müsəlmanlar, o insanların ki, bəzi həriflərə əni yerinə ey deyir, elə qirayət da var. Səbbih ismə rabbikəl ə'lə Səbbih ismə rabbikəl ə'lə Səbbih ismə rabbikəl ə'lə Üç halda ə hərəkəsi var. Açıq ə, açıq e, bir də ə ilə e-nin ortası. Və dduhə, və dduhə, və dduhə, bunlar bir-birindən tamamil bir şəkildə fərqləndir. Yaxşı, bəs məqsəd nədir? Məqsəd. Nəyə görə oca Rəbbimiz bunu məhz bu cür qiraətlərdə indirdi, nazil etdi? etdi. Məqsəd odur ki, Heç bir insan, heç bir qəbilə dilində əni deyə bilməyən, eyni desin, eyni deyə bilməyən, ə desin, ə, e deyə bilməyən, onun ortasını desin deyə, ey insan, ey müsəlman, bax, bununla da indirdim sənə Quran-ı kərimin. Yenə də oxu, amma çox təəssüflər olsun ki, insanlar oxumur və dərk etmir. Və bu, qirayət elminin fəzlətidir. Və qirayət elminin dediyim kimi, ayələr bir-birini tamamlayır. Misal olaraq, Allah subhanətələ buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Fi qulubihim məradun fəzədəhumullahu məradan Onların qəlblərində xəstəliklər var, xəstəlik var. Allah onların xəstəliklərini daha da artırar. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Onlar yalan danıştığıları üçün onları ağrılı bir əzab gözləyir. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ Onlar bu quran yalan saydığıları üçün də onları ağrılı əzab gözləyir. Subhanallah. Bir ayətdə iki gövmə rəd var. Həm yalan danışanlara, həm bu Qurani-Kərimi yalan sayanlara. Ya ayyuhal-lezina amanu in ja'akum fasiqun bi-naba'in fatathabbutu. edənlər. yanımıza bir fasik gələrkən Bir xəbər gətirərkən onu sabitləşdirin, baxın, görün, onu kim gətirib, hardan gətirib, hansı yerdən gətirib, başqa qirahatda isə. Yə əyyuhəl-ləzina əmənu, inca əkum fəsikun binəbəyin, fətəbəyyənu, fətəfəbbətu, fətəbəyyənu, ey iman edənlər yanınıza bir fasik insan bir xəbərlə gələrsə, deyərsə falan-falan oldu, onu o məsələni bəyan edin. Baxın, görün, bəyanlaşdırın, açıqlaşdırın, aydınlaşdırın. Bir qıraətdə o məsələni sabit edin, bir qıraətdə isə onu bəyan edin. Başqa bir qıraət Mə kənə Muhammedun ebəə ehədim min ricalikum və ləkin və ləkin Resuləlləh və khətəmən nebiyyin Mehmet sizin sallallahu aleyhi və səlləm həçbirimizin atası değil ve o peygamberlerin sonuncusudur ve üzüğüdür və bəzi zalalət əhli və bəzi qəlbi xəstə olanlar, Allahın dinindən zərrə qədər anlamayanlar, insanları azdıranlar bu ayətin tərcüməsini götürüb deyirlər ki, Məhəmməd sonuncu Peyğəmbər deyil, çünki ayətdə deyil ki, Peyğəmbərlərin üzüüdür. Amma miskin, bilmirçi başqa girəyət var. Bu girəyətte isə, Ucə Rabbimiz buyurur, Mə kəne Muhammedin ebəəə hadin min ricalikum velakin, velakin və ləkin, və ləkin Resuləlləh və khatimən nebiyyin fe xətmidir, sonuncusudur. Burda isə üzü mənası yoxdur. Deməliyiz, subhanallah, subhanallah, subhanallah, qiraətlər bir-birini tamamlayır. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bəli, Peyğəmbələrin həm üzüyüdür, ən şərəflisidir, həm də sonuncusudur. Və bu miskinlər, o yazıqlar ki, Allahın kitabından xəbərləri yoxdur. Qirayət elmindən xəbərləri yoxdur, öz nəfslərinə uyub, şeytanına uyub, bu cür ağla gəlməz sözlər, məntiqi olmayan sözlərlə insanları Allahın dinindən azdırarlar. Bu cür bununla kifayətlənək, inşallah sabah Bismillahdən davam edərik. Mənə hər dəfə istəyirəm, bu Bismillahə qutarım, sizlə təcvid dərsindən başlayım, amma söhbət uzanır və əlhamdə baxıram vaxta ki, artıq müəyyən bir vaxt keçib, ondan o tərəfə uzada bilmərəm. Dediyim kimi, hamı Quran-ı kərimi açsın və İxlas surəsini açırıq. Bugündən sonra, inşallah Allahın izni ilə, dərsimizə gəldiyimiz halda Quran-ı kərim yanımızda olsun. Və əcər bir Hər hansı kimsə hərifləri bilmirsə çalışsın, bu bir həftə ərzində biz, yəni deməli, bugün birinci gündür, gələn dərsimiz bazar günlə kimi hərifləri öyrəyənsin. Yalnız hərifləri, hərifi, 28 hərifdir. 28 hərfi öz yaxınlarından, dostlarından, bilənlərdən öyrənsin ki, qalan hər bir şey biz sizə inşallah Quran-ı izah etməyə çalışacaq inşallah. Deməli İxrar surəsini açırıq və birinci ayətə baxırıq. Uca Rəbbimiz buyurur Qul huvallahu əhədi Birinci Qul, qul huvallahu baxırsın ki qafdır qafın üzərində u-dur bunun adı ərəbcə dammadır, damma, u və sordalıdır Bəzi insanlar Quray həkamı oxuyarkən, məsələn, bu şoranı oxuya, oxuyarkən deyirlər QUL, QUL, QUL Ə hərfini düzgün bir şəkildə tələffüz etmirlər. Ərəb dində olan Ə hərfi isə incə bir şəkildə tələffüz olunur. QUL, QUL, QUL Bəzi isə buna deyirlər QUL, QUL, QUL Bu cür tələffüz edirlər və bu cürada tələffüz düzgün bir tələffüz deyil. Ondan sonra huvallahu huvallahu bəziləri oxuyarkən buna deyirlər huvallahu deməli qul huvallahu huvallahu sözündə gördüyümüz kimi burada hə vardır huvallahu Və bu, hə incə hədir. Bildiyimiz kimi, ərəb dində iki dənə hə səsi var, düzdür. Bir var hə, bir var hə. Və bu, İxlas surəsinin birinci ayəsində olan hə incə hədir. Qul huvə. Qul huvə. Yox, qul huvə. Huvə. Və vavdır. Vav hərfi deydiyimiz kimi, ərəb dilində dodaqlar gönçəvari şəklini alır. Bəziləri bunlara deyir ki, bu ayəni oxuyarkən deyirlər, Qul Allahu huva v huva. Bucuq düzgün deyil. Düzgün oxunuşu qul huva. Huva ingilis olan vai vai vai səsinə oxşarıdır və dodaqlar e, yəni, dişlər dodaqlara toxunmur və göncəvari çəkmə alır. Qul huvallah. Sonra vav hərfindən sonra isə bir əlif var. Əlfin üzərində bir vəslə deyilən bir şey var. Vəslədir onun Bu vəslə İki dənə sözü bir-birinə birləşdirir. Baxın, huva sözü ilə Allah sözünü bir-birinə birləşdirir və bu adı vəstədir. Bunun heç bir oxunuş əlaməti yoxdur və bu oxunmur. Yalnız huva ilə Allah sözünü bir-birinə birləşdirir. Huvallah. Və bu Allah sözü ləfzul cələlədir. Adı nədir? Ləfzul cələlə. Ləfzul cələlə bəzi yerlərdə incə və bəzi yerlərdə isə qalın oxunur. Ləfz-ül-cələlə bəzi yerlərdə incə və bəzi yerlərdə isə qalın oxunur. Əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi, yəni burada Allah sözündən əvvəl gələn hərif vavdır, baxsaq vavdır, vavın hərəkəsi ədir, yəni bunun adı fəthədir. Əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə və ya u olarsa, Bu zaman Allah sözü qalın oxunur. Allah Allah lah Və bəziləri buna oxuyur ki, Qul hu vəll-lah Qul hu vəll-lah Bu cür oxunuş düzgün deyil. Qul hu Qal Qalın bir formada oxunmalıdır. Qul hu vəll-lah-hu Qul hu Amma əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin ərəkəsi i olarsa, kəsirə olarsa Bu zaman Allah sözü incə oxunur. Məsələn, bismillah. Baxın, bismillah. Bəzələri bunları oxuyur ki, bu, həm həmin yeri bismillah deyirlər. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bu joxluş düzgün deyil. Bu joxluş düzgün deyil. Düzgün oxunuş bismillah. Burda isə Allah sözünlər əvvəl gələn hərfin ərkəsi Hərif vav hərfidir, huva sözündədir Və vavın üzərində ə var Bu zaman Allah sözü qalun oxunur Qul Allahu əhəd Ayənin sonu əhədundur əhədun. Fikir versəz, birinci ayətin sonunda Un var, un, un Və buna deyilər tənvin damma Tənvin damma Və bilin ki, qari Qurayn kəlmi oxuyarkən Qarı quran-ı kərimi oxuyarkən Əgər ayənin sonunda Ə, i U olarsa Yəni fəthə, kəsirə, damma Və ya in və un olarsa Bu zaman həmin Ələr, İlər, Ular, inlər Unlar Sükunla əvəz olunur Baxın, orada Qulhu vəlləhu əhədun Yazıldığı halda Biz bunu oxuyuruq Qulhu vəlləhu əhədi əhədi və ahad demir. Dayanırıq. Və bu bir qaydadır. Əgər ayənin sonu, ayənin sonu in, un, e, i u ilə bitərsə və bu ayədə və ya bu sözdə vəkf edər isə, yəni vəkf dayanmaq deməkdir. Vəkf dayanmaq deməkdir, deməkdir. Vəkf edər bu zaman həmin bu hərəkələr sukunla əvəz olunur. Və birinci ayənin oxunuş forması Qul huvəllahu əhədi Əhədi sözünün sonunda bir qalqala deyilən bir anlam var Qalqala hərfi ikiləşdirmək deməkdir Və bunlar beş hərifdədir Qaf, ta, bə, cim, dəl Bu həriflərə qutbucət hərifləri deyirlər Bu həriflərə qutbucət hərifləri deyirlər Əgər ayənin sonunda Sözün sonunda bu 5 tənə hərifdən biri gələrsə, bu zaman qalqala baş verər. Yəni qalqara hərif ikiləşər. Baxın, əhədd-ı, əhədd-ı, əhədd əhəd. əhəd. Bəzilər oxuyan da deyil, qulhu vəlləhu əhədd, qulhu vəlləhu əhəd. Bu oxunuş düzgün deyil, düzgün, düzgün oxunuş Allahın izniyilə, qulhu vəlləhu əhədd Əhəd, dəl hərfini bildirməli. Və bu dəl hərfi dediyim kimi 5 hərfdən biridir Qaf, ta, bə, cim, dəl Bu hərfləri bir yerdə əzbəlləmək üçün Qutbucət sözünü əzbəlləyirik Qutbucət Yəni bu hərfləri hərəkələyirik Hərəkə qoyuruq Qutbucət Qaf, ta, bə, cim, dəl Və bu 5 tənə hərf Sözün sonunda, ayənin sonunda olarsa Bunlar ikiləşər İki dəfə deyilər Məsələn, əgər siz e, fə, Fələq suresinin birinci ayəsində baxsanız Orada da Əl-Fələq sözündə də həmin bu qutbucət həriflərindəndir Və oxunuş forması Qul ə'udhu bi-rabbil fələq Fələq Fələq Deyə tələffüz olunur Deməli, əhəd sözü də Həmçinin oxuyarkən Qurani kərimi qarı oxuyarkən, istər namazda olsun, istər adi bir halda oxuyarkən, əhədd sözünü qalqala ilə de deməlidir. Və qalqala özü, yəni bu cür deyiliş, yəni ikiləşmə, özü iki hissəyə bölünür. Böyük qalqala, kiçik qalqala, yəni böyük ikiləşmə və kiçik ikiləşmə. Yəni əgər, əgər həmin bu 5 hərifdən biri dəldi, qafdı, tadı, bədi, cimdi. Hansılardır? Qaf, ta, də, cin, dəl. Əd, də, əq, qo, əc, Bunlar əd, Bunlar hamısı e, tələffüz etdiyimiz zaman hərif nə olur? Hərif qalqalı halını alır və elə bir ki, iki, iki dəfə deyilir. Ə, hədd deyə tələffüz olunur. Bunlar əd, Əgər sözün sonunda olarsa, bu zaman böyük qalqala baş verir. Yəni, böyük formada bu ikiləşmə baş verir. Qülhü vəllahu əhəddir. Baxın, əhəddir. Əgər bu beş hərifdən biri ayə, sözün ortasında gələrsə, bu zaman kiçik qalqala. Yədə xulun, yədə xulun, qadə emirək, yədə xulun, amma əhəddir, fələqqı. Ləhəbb sözlərində isə böyük qalqaladır, çünki bu 5 ərifdən biri ayənin sonunda gəlir. Sonra əhəd sözündə olan hə, qalın hədir və boğazın ortasından tələffiz olunur. Hə, hə. Bəzilərin bunları oxu, oxuyarkən deyir, Qülhü vəllahu əhədi, əhədi. Əhəd demək düzgün tələffiz deyil. Burada hə deyil, burada hədir. Bildiyimiz kimi ələb dində iki dənə Hə vardır, həsəsi vardır, biri hə, biri hə. Və burada isə boğazın ortasından tərəffüz olunan hədir və düzgün oxunuşu Qul huvəllahu əhədi, qul huvəllahu əhədi, qul huvəllahu əhədi deyə tərəffüz olunur. Bu cündə inşallah bu qədər kifayətlənək. Çünki bugün e, az, e, də, də, dərsimiz çox oldu. Gələn dərslər inşallah oxunuşa daha çox diqqət verək Allahın izni ilə və doğrudan da bu dərsin çox böyük bir faydası var və biz çox fikirləşdiyi üçün necə bir şəkildə edək ki, yəni təcvid dərsi biraz az maraqlı alınsın, belə effektli bir şəkildə alınsın və biz... İnşallah, həm təcvid əhkamlarını hər dərs izah edəyək və onunla bərabər tətbiq edəyək Allahın izni ilə, inşallah. Əgər suallarınız varsa, dərsimizlə əlaqədən hər hansı bir suallar varsa, suallarınızı inşallah verin, bilsək, Allahın izinə cavab verərik. Və subxanaq Allahumma və bi həmdik, və nəşədvən la ilahı illə ənd, nəstəxfiruq Allahumma və natub eləyək, Allah həmvizdən razı olsun.